Firqələrdən, biz yəni, kesən dəstədə bütün ə, firqələrdən danışdıq, hansı ki, duruzlardan xatardır, hansı duruzlar da İslam'a nisbət olunurdular və dedik ki, onlar da yəni, batının firqəsinin, yəni, qollarındandır, onların zəhirlərindən mülciz oldular, yerdən danışdıq və bugünkü dəstədə inşallah bizə ə, bahaylərdəndir, yəni bahaylər. Və bu bölmədə inşallah biz, yəni, 9 təhsirdə, 9 bölmədən danışanışıq, 1-ci bölmədə bahailərin çıxması zuhuru, onların Babilənə oxşarlığı, yəni əlaqələri, ondan sonra bahailərin e, təhlükəli tənhişəsinə, yəni hansı təhrikəyə malikdirlər, ondan sonra bahailərin əsas, yəni yaradanları inkişaf edənləri, yəni bahalı, bahayı firqətləşməsi edənlər, ondan sonra hər Bahay. bahailərin əsas üsulları, hansı ki, o usul üzərində yəni cəmaatı dində çağırırlar. Ondan sonra bahailərin Qur'anın batil tə'vilətlərindən Ondan sonra bahələrin Teyğansın sünnəsindən olan mövqələri, yəni hansı münasirət bəsliyirlər və 7-ci bölmədə isə onların bahəli təlimi, e, yayılmasının səhəbləri və 8-ci bölmədə bahələrin kitabları hansı ki onlar, yəni o kitablarını Quranın üstün saylar və bahələri mövcudu odalayır. Əvvəllər, yəni Bəhayı sözü, e, e, yəni insan bilməlidir ki, yəni bu gündə cahil insanlar var ki, ibadət eləməyənə var ki, onlar görürsən ki, Bəhayı Vahabi tamamilə qarışdırıblar. Və görürsən ki, bəzi hallarda Vahabi Bəhayı, yəni sözün qarışdırırlar. Hansı ki, düzdür, yəni Vahabi belə bir firiqə olmasa da, belə olmasa da, amma öz qoyduqları adı da həddən yeyin də səhvəllər. Çünki görürsən ki, yəni yəni tələfsizlərində oxşarlıq var, amma bahayilər ayrıdır və vahabi dilikləri də başqa ayrındır. Bunu bizcə onlar vahabilər əsas əhl-i sünnet sələflərlə deyirlər ki, çünki tohvi dəhlilə vahabi diliklər və bahayilər isə həmami ilə demək olar ki, başqa bir firqə danışır ki, batıniyaların azmış batıni firqəsindən tövrəmələrdəndir. Və ən birinizdə bu bahayilər haqqında danışanda isə Yəni, bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, bahayi, babilər, ondan sonra rüşdilər, bir də şeyxiyyələr, bunlar hamısı bir-birinə, yəni oxuşar ki, yalnız ki, biri-birinə törənəl, törənmələrdir. Çünki ən birinci bu firqələrdən başındası şeyhi yedir, yəni şeyhi elərdən də törəmələr rüştülərdir, rüştülərdən törəmələr babilərdir, babilərdən Bab -ab də törəmələr də yəni bahayilərdir yəni hansı ki, hamısı birbirinin mə şeyhi məlimi olublar və beləcə də elə bir ki, həri özündən ağzımız bir fikir götürüb yəni o fikri yəni yayılmasıdır və həqiqətdə isə onlar isə babilər, bahayilər rüştülərdir, şeyhi elərdir Bunlar hamısı deməli ki, bir halqadan, bir halqalandılar. Sadəcə bəzi etiqadlarına görə isə bunlar, yəni bir-birindən fərqlənirlər. Və onun bu bəhailər haqqında danışmasan əvvəl, əsas onlar, yəni Babillərdən törəniblər və Babillər də Ruşlədən, Ruşlələrin ona görə də yaxşı olar ki, bunların əsaslarından, yəni ilk mənbələrdən danışım, hansı ki, ilk filiqə bunlarda şeyxiyət filiqəsidir ki, hansı şeyxiyələrdə özlərinin, e, ki, e, İraq şişələrindən tövrəmələri idi, adı da onun e, Şeyh Əhməd İhsəy. Şeyh Əhməd İhsəy, yəni İraq şişələrindən idi, hansı ki, bu Şeyhiyyə firqəsi də yəni bunun adı ilə bağlıdır. Hansı ki, o demək olar ki, Rəcəb ayında 1166-cı ildə hicrətin 1166-ci ildə doğmuşu və 1245-ci ildə də yəni, e, bastırılmışdı, yəni e, bastırılma yəni dəfn olunmuşdu. Düzübəzlə onun doğumunu 1157-ci ildə yəni, qeyd edirlər və o özü demək olar ki, əsas onun e, dəvəti də, dəvəti də demək olar ki, yəni fas sərəfdə meydana gəlmişdir. Ümumiyyətlə, bu batıniyalar, sonra biz yəni keçdiyimiz firqələr ki, vardır, museyriyalardır, duruzlardı bunlar ondan sonra ələ allahlardır, 12-lərdir, yəni 12 manlar. Bunlar hamısı ümumiyyətlə, yəni, rafisi, işət tayfasına ayrılan bir firqələrdir. Sadəcə, hamısı bir-birindən bir az əqdələrdə fərq edir. Amma əslində isə, hamısının mövcud olduları yerdə dinlə olar ki, indiki İran əhali, İran bir də Iraq əhali, yəni, zonasında meydana gəlmiş, yəni, firqələr hansıdır ki, onları doğrudan qollamaqla, dedir ki, duruzları və ya da musseyriləri öz yanlarına çıxartmadan, Onlar başqa yerlərə təcavüz edib, orada öz dəvətləni çoxalır. Amma əslində isə hamısının yaranma, mənşəsi, mənşəsi, yaradılması haradadır, hamısı da yəni, İran zonası. Çünkü insan, yəni, necə deyirlər, batillikdən batillər meydana çıxır, yəni batildən batillər meydana gəlir. Bunlar da hamısı əslində isə yəni, batiniyə firqəsindən törəmələrdir, törəmələrdir. Çünki onlar, həmən bu şeyx də, yəni şeyx İhsai də, öz dəvlətinin də başlayanda, öz dəvlətinin də başlayanda o da düzü bir neçə eee batil üküllər meydana gəldi, meydana gətirdi. Hansı ki, o elə iddia elədi ki, peyğəmbər s.ə. E, Allahın nurunda yanıb, sonra nurdan 11 övlad yaranıb. bu cür batil etiqadlar hansı ki, düz yəni insanlar da, yəni bu cür e, necə deyərlər, etiqadların danınca gedirlər və inanınlar və fədrin o dəvətlər baş verir. Həmçinin biz keçən dərsdə dedik ki, yəni bu cür fikriyyələrin, yəni meydana meydanə gəlməsinə də əsas səbəb həmin onların dövlətində olan necə deyirlər, e, İngilis və səfirlərin də təsiri ola bilər. Həzır ki, e, bu bölmənin də necə Babilərin də yaranmasında da əsas Rusiya ilə İngil İngilterənin, yəni şərtliyi burada əsas rol oynamışdır. Çünki o zaman o görəndə ki, Yəni, inşallah, bu öz mövü yerində gələcək, daha yaxşı gələcək hansı ki, o görəndə ki, bunlar bu cür batıl əqdəni meydana gətirdilər və İslama zərb elə bilərlər, İslama yaxşı zərb elə bilərlər Və bunlar da, bu Rus səfili və orada da məşğul təziməsi vardır, e, kinyaz, kinyaz da, yəni Rus Rusiyanın səfilində işləyən vaxtdır Görürlər ki, bu cür, yəni etiqadla işığını parıltmaqlar, bu onlar bu vaqilləri də demək olar ki, ya onlardan sonra yəni bahalər öyrənir. Onları da bunlar Rusiyanın arasında yerləşdirirlər, onlara əmnəmançılıq verirlər, hansı ki, onların dəvətini tam qoyurlar ki, onlar müsəlmanlar üçün bu dəvətə açılar. Və görək onlar əsas dəstək verənlər də ingilis və rus şəhdliklər, yəni mühüm rol oynadı. Yəni ki, İranda onlara çox böyük yəni yer verdi. Bu Əhməd, Əhməd İhsai də bu şeyxiyyə, yəni firqəsinin yazılmasının əsas adamlarından biriydi və o da özü də yəni, 12 imam, yəni 12 imamlardan idi, yəni Şələn 12 imamlıq qolundan idi o dedi ki, o da öz batil əqidələrindən, yəni, əqidələrini yaymaya başlamışı hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allahın nurundan yaradılmışdı və sonra da Muh, Nuhdan da Həsən Hüseyin yaradılmış və 11-i oblat yaradılmışdı. Ə, bütün bunlar hansı, yəni, biz bunların batillərindən danışmağa, yəni, çox var, amma keçdi, ehtiyac keç yoxdur və... Bu firqənin adını şeyxiyyə, firqəsinin adına elə bundan şeyx demək olar ki, Əhməd Əhsərdən götürdülər. Və bu da öz dəvətin təəliminin başlayandan sonra bunun demək olar ki, əsas tələblərindən biri, ə, Ruşdi adında tələbəsindən biri, hansı ki, ə, onlar ə, elə iddia elədilər ki, artıq Mehdi yaxınlaşıb, Mehdi yaxınlaşıb və onun da tələblərindən də biri olan Rüşdiyə hansı ki, onun adı Ka Kazım Rüşdiyidir ki o da 1205-ci ildə yəni doğulmuşdur. Bu da ə, Əhməd İhsəyinin yəni, ən böyük şeyhləri nədir hansı ki o öləndən sonra, yəni o firqənin banisi o idi, o ələn, öləndən sonra onun dəvətin Əhməd, həmən ki bu Kazım Rüşdi dəvətin aparmışdı və bu da bu dəvət nə gedirdi. Və həm, bu, bu dəvəti apardığı müddətdə də həmsin İranda Nedir, İranın midyat tərəfində də Demək olar ki, Muhammed Şir, Ali Muhammed Şiraz adına biri Dolmuş hansı ki, o da əslində isə Demək olar ki, Rüşdünün e, Tərəbəsidir. Yani, Ali Muhammed Şiraz də əslində, yəni, Babilərin Əbabi e, Babilər yəni firqəsinin yəni yaradıcısı idi ki, hansı ki o e, demək olar ki Rusdinin yəni tələbəsi yəni, faydalanırdı və təəddü ilə bunlardan sonra da belə olar ki, e, Rusdin də ölümündən sonra əsas zəvətlərin də elə Əli Məhəmməd Şirər zəfardır. Hansı ki o da bir çox batil E, fikirlərdir, hansı ki, o da iddia, iddia eləyirdi ki, ruhlarda tənəs xüfa, yəni kənsib edilmişdir ki, Nusir ilə Duruzlarda olduğu kimi ruhları, yəni öyləndən sonra insana, heyvana, daşılara, həşələtlərə keçməsi. Bu cür ehtiqatdan bu da, yəni, Ali Muhammed Şiraz də yəni, bu ehtiqatdaydı, ondan da başqa onun e, batil, yəni əqdələrə var idi, həmçində bunun məhzəbinə, yəni Şirazın məhzəbinə, demək olar ki, şeyhi ilə demək də Rusiyyələrdən də bunun məhzəbinə girənlər olmuşdur Və bu da tədiri zəndə bunlar artıq yəni Babilər sirqəsini yəni, yaratdılar. Hansı ki, Babilər sirqəsində əsas bansı da elə Ali Muhamməd Rizə Şiraz idi ki, hansı ki, 1235-ci ilə yəni, doğmuşdur və əslində isə o, özü e, Kazım Ruşinin yəni, tələbəsidir. Və Ali Şiraz özü demək olar ki, elə bir ailədə doğmuşdur ki, o ailə artıq e, Mehdinin, əli nəzdə dial doğulmağını, yəni iddia edilirdilər, Mehdi'nin dünyaya gəlməsini iddia edilirdilər və o özü demir, ömrünün 6 yaşından da həmin bu Əli Məhəmməd Şiraz artıq onun kimi ola ki, valideynləri, yəni dünyasını dəyişmişdir və bunlar özləri də, yəni 12 imam, yəni Şiələrlərin o gidanın dalında gedən idi? Bu onun xalaşı, yəni da, onun dayısı, onun dayısı, onun dayısı bunu öz kəfilliyə götürüb onu saxlayır, onun mədrəsəyə qoyur, ona kitab göndərsən ki, on adı da ki qəhvətü'l-ənbiya və əuliyyat. Yəni o mədrəsədə demək olar ki bu təhsil almışdı və özünün demək olar ki 17 yaşısında artıq ə, öz demək olar ki dəyəsinə bəzi ticarətlərə qoşulmuşdu və bu həmçinin bu yaşında o özünün demək olar ki rusdinin tələbələrinin biri dəvətdən qoşulmuş hansı ki onlarda da cəvad Kərbəlayidir. Yəni cəvad Kərbəlayinin dəvətdən qoşulmuş hansı onlar ə, noləki o ruhdu öləndən sonra, ruhdən sonra onun tələbələri də artıq dəvətə yayılmış, dəvətə dağılmışlar və o dəvətdir, dəvət edənlərdən biri də artıq gəlib, nə ola ki buna qoşulmuş. Yəni bu onlara qoşulmuşdur. bu tədricən də, yəni bunun dəvətini artıq Bizə deyərlər, e, mənimsəmikdir, çünki onların dəvətləndən biri də artıq Mehdinin gəlməsiydi, e, gözlənə Mehdinin gəlməsiydi ki və bu ideyə ilə də Əli Muhammed Çiraz və bu ideyə ilə başladılar yaşamalar. Və sonra da onlar, bunun da dayısı artıq görəndə ki, e, bu o mədrəsədə oxuduğu müddətdə əlinə bəzi sufi kitablar keçir və o başlayır oradan, o həmən bu sufi kitablarını oxuyan, ondan sonra artıq başlayır, onun fikirləri bir azə qarışır nə ola ki, tamamilə fikirləri vibinin içindən qarşı, qarşıqla əmələ gətirir və bunun da, e, demək ola ki, daisi bunu göndərir e, Nəcəfəyə, Karbalıya göndərir ki, müqəddəs yerləri gedib üçün olar, o müqəddəs sahilə üçün ki, Əli ilə, Hüseynin ölmünə bağlı olan yerləri idi və bunun daisi də bunu bura göndərir, geçir, e, müqəddəs yerləri gətsin, bəlkə başında olan şeytana çıxsın bunun. Amma əslində isə, demək, Əli Muhammed Şirazi özü oralara gidəndə Demək olar ki, artıq Rusiyanın dəvətinə daha da yaxınlaşır və artıq bu dəvəti başını inəməyə, daha da qəlbi başır bu dəvəti, yəni içməyə, mənimsəməyə, bu dəvət buna yaxınlaşır. Və o zaman ki, Rusiyanın səfrində işləyən, yəni təzməsçi ki, valide Kinyas Jorki, hə, Kinyas Jorki o zaman ki, görəndə ki, bu adam, yəni hansı ki, Bu, Ali Muhammed Şiraz görəndə ki, başqalarına nisbətən bunda ə, başqa bir xüsusiyyətlər var ki, insanlar buna cəlm olunmağa çəkilir. O elə elə elan elədi ki, bu, yəni o 1260-cı ildə, yəni elan elədi ki, bu artıq həmin Ali Muhammed Şirazı Mehdi olan qapıdır. Yəni, Mehdi olan qapı da, nizə, həmçinlər Qomeyni dövzü yəni Gülətül əhəd elan elədi ki, yəni, imamların 12-ci onun arasındakı yəni, ünsiyyət bu, hansı ki, onu o, titul alandan sonra o birbaşa hökmlər, fərmanlar verir və insanlar da onu soruşmadan qəbul edirlər. Yəni, artıq ən yüksək çatan müştəris əhansı o onların dövründə də Ali Muhammed Şiraz də belə bir şeyə mənim haqqı, yəni, titula mənimsəmiş ki, bu Mehdi olan qapıdır. Yəni, Mehdi e, gözləndən Mehdi, ançı onun da adı Məhəmməd İbn Abdulladır. O da e, güya fərmanları bunun vasitəsilə insana çatdırır. Yəni, bu, Əli Muhamməd şirazi bunu Əli e, Mehdi olan qapıdır. Eşək ki, oldu o vaxt Deməli, İranın, yəni hakimiyyətdə olanlar 12 mamlular idilər və bunların da bu xoşlarına gəlmedi. Çünki insanlar e, insanlar buna yəni, xüsusən də çox fikir veridilər və insanlar demək olar ki, öz əqdələrdən çönürdülər. Yəni, artıq 12 mamlardan çönüb, yəni bu Babilik tərəfə gəlidək, hansı, yəni bəncisi Ali Muhammed şiraz idi. Və baxımdan, bunun dağında gedənlərdən, yəni bunların dəvəti o qədər çoxalmışı ki, artıq, E, İrandan qırağa da çıxmışdı. Türkistan, İraq tərəfi də bunu dəvət yəlmişdi. Və onun dəvətə cavab verənlərdən əsas da Zərin Təc, yəni e, Mulla Salahın qızı Zərin Təc buna buna, yəni iman gətirmişdi. Həmçinin Mulla Hüseyn Vəşruy, həmisə başqa e, Muhammad Ali e, Zəngani Mulla, yəni bu da bunun dəvətinə qoşulmuşdur. Və bu da, demək olar ki, həmən o xilafətdə olan, yəni o rəhbəliyə olan İran hakimiyyətinin isə xoşuna gəlmədi. Çünki bunların əsas da himayədarları, bunların müdafiə eləyənlər də o dövrün yəni, istimal istimasları olan Ruslar də İngilislər tərəfindən çox yəni, yardım edilir. Çünki onlar bunlara, yəni həmən o Rusiyanı və İngiltərən səhvli bunlara, demək olar, ürəyi isteyən yəni, pulu verirdilər, onlara silahlar verirlər ki, yəni hakimiyyətə qarşı, Yəni çıxsınlar və insanları qorxudub insanlar bunların dəvətin qəbuləsi dəvəri, niyə görə? Çünki bunlar, yəni həmin o Rusiyadan, İngiltərən şəfveli bu Rusiyanı e, İslamı dağıtmağın gözək üsullarından biri idi. Çünki bilirdilər ki, bu batildir və İslamı da yalnız bucir batilliklə dağıtmalı. Çünki onlar özləri iddia ki, onların özlərin Qurani var, e, kitab var, hansı ki, Allahın əməl kitabıdır və onun adı Əl-Beyanul Arabidir, güya bu Allahdan gələndir və Qurandan da daha fasihdir, daha açıq aydındır. Bu da təbliğat eləməklə və ki, həmin bu kafillər də bilirdilər ki, bu dür metodlarla, yəni bunlara azmə oldu və ona görə də onların e, Kinney Yorkin, yəni bununla əlaqəsi çox yaxşı idi və onlara, yəni yaxşı ya, maliyyəni, yaxşı maliyyə verdilər və onların yəni dəvətin artmasından ötəri onların bəzi kitabları da çapındadır, yəni səf olmasında da, yəni güclü maliyyə buraxdılar. Həmçinin də onlara döyüş sursatları meydan etdilər ki, yəni döyüşlərə onların tərəfdarları, yəni bunlara tərəf gəlsinlər. Yəni bir sözlə, yəni insanları azdırmaqdan ötəri, bunlar bu cür e, metodlardan istifadə edidilər. Ancaq bu vaxtda elə İranın hakimiyyətində olanlar da, hakimiyyətində olanlar da Amru yəni, bu, dəvətçilər də bunları xoşuna gəlmirdi, çünki bunlar bilirdilər ki, bu tədricən bunların hakimətini süqutdan gətirəcədir. Bu onlar da bunu məxfi eləmədən, yəni onu darmadan eləmədən ötəri məhdudla axtarırlar, ancaq onu ələ keçirə bilmirdilər. Və ələ keçirilmədən ötəri də bunlar, demək olar ki, səbəblərdən tutdular, hansı səbəblərdən biri də, yəni elə bir xəbər ona çatdırdılar ki, gəlsin, söhbət eləyə hüccət qaldırsınlar, görə hakimləri, haqqı olsun, nə inəsən. Bu bucür yani əminəmansız sözlərlə həmin Ali Məhəmməd Şirəzi hansı ki, artıq Babiyələr, yani firqəsinin yani yaradıcısı idi, çünki ən birinci əqidəni o meydana gətirmişdi və bu baxımdan bu da bu əminəmançlığa inanır. Və o demək olar ki, həmin o dövründə olan şahın demək saraya gəlir. Və artıq yani saraya gəlir, sonra bunu orada tuturlar və orada artıq onların yəni şialiləri bu ətrafında olur və buna qarşı hüquqət qaldırırlar və bunun iddialarını diləyişə yazsın. Yazandan sonra öz öz iddiasını yazandan sonra artıq sübut edirlər ki, bunun bu fikirləri İslam demək olar ki, İslam üsullarına, əsrlərinə, İslamın qaydalarına qarşıdır və demək olar ki, artıq kafirlik dərəkdən çatıb və bunun küflini istifat edirlər və bunu demək olar ki, döyürlər, döyürlər bunu döyəndən sonra və bunu demək olar ki, dəvənin belində, eşyənin belində, şəhərin küsərində gəzdirlər ki, tövbətin, öz tövbəsini elan eləsin, öz tövbəsini eləsin və camiq da bunun bu batirliyini bilsin və öz, öz batil olduğunu yəni iddia eləsin Ancaq bunu da yanaşır, bu bunu eləyir, bu bunu eləyir və nəhayət ki, bunu artıq, yəni öldürür və bunu gəlib türməyə salırlar və anca bu türmədə olduğu müddətdə də bu demək ola ki, özünün sirri, onların sirri, öz məktublarını türmədən yayır və bununla dəvəti demək ola ki, artıq çox yayılmışdı və həmçinin dəvətin yayılmasından da qabaqda da dəvətin yarılmasından başqa da artıq dəvət, e, yəni İrandan qırağa da çıxmışdı İrandan qırağa da çıxmışdı hansı ki camat artıq yəni bunu, bunu görmək istəyirlər bunu bilmək istəyirlər və İranın da hakimiyyətində bu çox yəni mənfi təsir göstəyir çünki o artıq öz hakimiyyətinin sükutundan yəni qorxurdu və onlar e, demək İsvahanın əmri ki var idi ki hansı ki İsvahanın əmri e, mənc Məncürxan Ərməni hansı ki yəni Mancurxan yəni etiqad, yəni din etibarı ilə yani erməni idi, yani millət etibarı ilə erməni e, idi və Naxtaniy ermənilərdən idi. O da İslamı izhar eləmişdi, yəni İslamı izhar eləmişdi və İsfahanın, İsfahanın hakimini qoymuşlar. Yani o vaxtı yəni İranın yəni hakimləri bunu İsfahan üçün hakim qoymuşlar və bu da əslində isə Naxtaniy idi. Yəni Mancurxan erməni üzü Naxtaniy idi, sadəcə İslam izhar eləmişdi və bu onun vasitəsi ilə bu türmədən bu Əli Muhammed Şirəz ilə qarşıdılar və o da öz yanına gətirib buna tam əmanəmançılıq verir orada, onu tam qoruyur orada və bu əmanəmançılıqla da bu, yəni onun əmanəmançılıq altında öz dəvətini yayır, dəvətini yayır və beləlikdə onun demək ola ki, tərəfdarları həddini artıq çoxalırlar. Va sonuncu artıq nədir deyirlər, ə, İranın vəzirləri artıq bundan xəbər tutandan sonra mürəhəmən o İsfahanın əmrində hakimin də öldürülürlər və bunu da ələ keçirlər və onu da ələ keçirimin artıq onu qətlə yetirirlər. Qətildici Türkmədə saxlayırlar, Üç dən yuxarı Türkmədə saxlayıb sonra da onu qətlə yetirirlər və bununla da onu, demək olar ki, Əli Məhəmməd Şirazın dəvəti sona yetir. Ancaq o Babilər firqəsinin şansı ki, ə, bu yaradıcısı da onun Əli Məhəmməd Şiraz idi. Bunun dəvəti demək olar ki, davam eləyir, davam eləyir və o ehtiqatlı olan insanlar da bu gündə mövcuddurlar. Və onların da düz, onların özlərinin gizli yəni yığıncaqları olurdu, gizli yığıncaqları oldu. Onlar öz gizli yığıncaqların əsas, yəni İslamı demək olar ki, fabülərin e, hakimiyyətə gəlməsini və İslamın şəriyyətini nəstələmək, onun nəyin bahasını olursa olsun dağıtmaq, məhzələmək Çünki yəni, biz kesin dəhsil edirik ki, yəni, o qıraq qüvvələr ki var idi, yəni, Rusiyanı və İngiltənə səhərinin də başqa e, Hindistanda da yeni bir firqənin yaradılmasının əsas səhəbkarlarından biri bunlar idi ki, bunlar ümumiyyətlə elə bir firqələr yaradırdılar ki, yəni, yaratmağa səbəb olur da, çünki onlar görəndə ki, hansısa bir insan, məsəl üçün, e, dildən itidir və ya da ki, camatı başına yığmağa qadirdir, Onlar, yəni onu çalışırlar ki, əlalsın və e, başqa-başqa şeylər onu iddia edirlər ki, yalnız ki, ən birinizdə bunun mehdiyə qapı olmasını deyilər Rusiyanın səfirində e, tərzüməsi olan Tinyas bunu iddia eləmişdir. Və onlar bu cürdə insanları azdırırlar, azdırırlar və əsas məhsədələr onların o ki onların e, onlara qarşı çan olmasın. Çünki bilirlər ki, salmanlar öz dinlərində olsalar, çünki İslamın şəriyyətinə cihad da var, cihadı tətbiq eləmək də var və onlar bunu bilmək, bunu aradan qaldırmadan itəri batır sirqələr meydana gətirdilər, hansı ki, bu sirqələrin sayəsində insanlar o cihad sözünü unudurdular. O, hansı ki, dedik ki, Əhməd Qadiyan ilə sirqət yarandı, idrətin e, miladını 1905-ci, -19, 8-ci illərində, ci illərində, Əsas da bunların, demə ola ki, əllərini tutlar bayraq oydu ki, bəni İslamda cihad yoxdur. Niyə görə? Çünki İngiliz istəymasılarına qarşı müdafiə eləməsinlər. Yəni bu əqidənə də onlar meydana gətirmişlər, onlar da buna səbəbçər olmuşlar. Niyə görə həmin o kafirlər onların hücum eləyən zaman həmin o almanlar onlara bir təcrid göstərməsinlər. bu da həqiqətən də İslamdan vacib olan əməllərin yenə yəni, ikrar edilməsidir. Və bu Muhammed Şirazın ölümindən sonra da e, bu günə kimi də, yəni, bunların dəvətləri, demə ola ki, dəvət elə davam edir. E, dəvət elə davam edir. Həmişə dedi ki, onların da əsas e, müqəddəs kitabları da var ki, nüqətlis iştapları da var ki, onların adı al-beyan al-arab idi. Al-beyan al-arab ilki onlar iddia ki, bu kitab Qurandan daha açıqdır, daha geniş mənalıdır və sadəcə Quranda oxşar bəzi şeylərdən də uyğun, yəni bəzi şeylərə uyğun, bunlar da yəni, öz kitablarında ə, Quran ayələrinə uyğun, yəni misal çəkmək istəyirlər və necə ki, deyir ki, onların Quran öz kitabında olan sözlərin bir odur ki, təbarakallahu min şəm khənün şəm məkhən şəmi ki, məsələn bizdə minə bismillahirrahmanirrahim, cür, yəni, kitabların belə başlanğıc ki, sabah rəqə minşam, yəni əslində əhrəb sözləri də başqa üzr, yəni sadəcə, necə deyirlər, başa tülməz yəni, sözlər, həriflərdir ki, hansı ki, ə, özlərinin ən birinci bunların tərəftarları da 18 nəfər idi, hansı ki, o, həy hərifində, yəni həbi də ya hərifində cam olunur və qulların da adı güya onların kitablarında var bu cüz yəni batı cüzü başqa şeylər də var burada. Yəni oxumağın heç adam heç nə başa düşmür çünki nə ərəbcədir, Allah bilir, nə sözlərlən bunu düzəldiblər. Sadəcə yəni axırları düz olsun deyənlər. Quranda bismillahir-rahmanir-rahim, qulu vəllahu ehad, Allahu Yəni belə misallar ki var. Bunlar da yəni uydurma şeylər quraşdırıb tək axırlara yəni, düz düzəlsin. Ona görə də yəni oxumağa da dəymir çünki deyirlər batı şeylərdir. Və onların da dediyi ki, artıq ə, həzmətə uğramaları da əsas onların həmən bu Muhammed Şirazinin ölümü ilə bitdi. Amma o ölümünə baxmayaraq, ölümünə baxmayaraq ə, demək olar ki, onların dəbətləri yəni bu günə davam edir. Və xadər biz ə, bugün bunlardan danışmada məqsəd o idi ki, çünki bahailərin, yəni meydanə çıxması, bahailərin meydanə çıxması əsas Babillərdən törəmişdir və Babillərin də meydan çıxması Kazım Ruhşidən meydanə çıxmışdır. Çünki onlar yəni bibillərin torunları, bibillərin torunlarının sədibləri və Kazım Ruhşi də Əhməd Ehsanin yəni tələbəsidir və bunlar belə silsilə ilə gəlirlər və Bahi də, yəni Bəhauddin də yəni bu dini də bu firqanı da yəni o kimsə inşə eləmişdir. O da elə bir ki, bu əhdədən yəni törəmiş öyrənmiş bir insandı ki, on firqədə onlardan bağlıq yansıdır, inşallah, yəni, gələn dəstədə, yəni, bahayələrin e, təhlükəliyi və başqa yəni, bölümünün haqqında danışırıcıq və düzünə Allah bilir As-saləli Muhammedin və aləli Muhammedin Bunlar əsas əndar və ki? Bunlar əsas e, bakilə. E, yəni ki, çağrışlar Yox, çağrışları olur ki, əsas bunlar e, bakilə qidələridir bunlar da. Məsəlçün, e, ruhun Tem, ruhun çövməsi, ki, ruh, öləndən sonra ruh, yəni, axirəti inkar eləmək, Peyğəmbəri inkar eləmək, İslam şəriətini inkar eləmək, çünki yeni şəriət gətirirlər, ki, şəriət təklifləri insanlarda yoxdur. Ondan sonra əsas isə, yaranma etiqatları isə, yəni, mehdiyə qapır. Güya bu Əli Muhammed Şiraz Mehdiyə qapılıdı. Yəni ki, hərçənd ümumiyyətlə yəni Şiə qolundan gələndir, Şiə qolundan gələndir. Və əsas məqsəd güya onlar Mehdini gözləyirlər, 12 mamlar. Ancaq bunda isə deyicək, bu artıq Mehdiyə qapılıdı. Elədir ki, bu Mehdinə bunun əlaqəsi var. Bu da şübhə odur ki, onların əqidəsənisi digərdir. Aydındır? Bu baxımdan elə, elə o öz hakimlər, 12 mamlar da bunu tuturdu, yəni qətlə yetirirlər. Yani Bələlikdir, yəni, firqi ehtibarını niyə görə öyrənir? Çünki bugün Azərbaycan özünə də var. Haa, bugün Azərbaycan... Evlənmət olmaq? Evlənmə məsələsi, onlarda, onlarda evlənmə beləmişdir, necə biz deyən danışanda dedik ki, batınələrin bir adlarının biri babəkilərdir və babəkilərin də əsas yaraması ilə Azərbaycan özünədir. Onlar da əslində evləmək kimi şey yoxdur. Sadəcə onlarda ildə bir bayramları var, elə bil ki, bütün işıqları söndürürlər. Kim-kim tuturdir onun qənimətidir. Ola bəli hansı olsun, ola bəli basılıq fərqi yoxdur. Baxdılıq şeylərdir. Şey, Şəhədən sonra, o qədər bir insanlara deyilər ki, qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər Yəni, ismi olmaq üçün nəyə görür, çünki ondan gələn gəlirdi onlara gəlir, amma ki, bu şək görür ki, insan əgər kokoladan da vacib, kokoladan da gəlirli şeylər, ola ki, kafirlər, bütün hər şeyimiz bizim kafirlərindir. Yəni, o, onu filmizdirdi, maşındır, nə bilim, nədir, nədir, nədir, nədi. saysan, yəni, bir dənə kokola onun yanında heç bir şeydir. Düzdür, əgər insan istəyirsə ki, ondan ağqanı kəsir, onda kafirlən heç sənə almasın. Yahudilərin həssinə elə olmasın, kafirlər bu, başqa məsələdir Amma, hər şeylərin elə, əqqafsına kimi, at paltanına kimi kafirlərin paltalarını alıb giyini Vaadını da qoyur, koku olar, yəni bu biraz Onun əsli mənası var ki, Lə, e, şey, təvrə, Lə, şey O, bilmirəm, ərəb dilində yazılanda dillər axılda elənsiydir, tənəndə göyələ görsənir Amma nə nə istiyi görsənsin fərqi yoxdur. Əgər insan istisə ki, ondan əlaqəni kessin, birinci bu əlaqəni kəsmək şəxsi insanlara aidddir. Bu hökumət də eləməli. Əgər hökumət elan eləsə ki, bəli, bu yaha dillərə zərər onu almayın, bunu almayın, buna alınmayır, hamı təbə olmadı ona. Əgər hökumət eləmisə, onda şəxsi insanlar öz-özlərində onu tətbiq edə bilərlər. Hı. Amma ki, digər belə ki, sən də elə, sən deyilə. Eləsin, problem yoxdur. Koka içməsin. Onların yeyimlərin qıntılar alması nə vaxtsa məsulmandan kənası bazarırsa. Amma bazarmışsa, NTT Coca-Colanın heç nə olmur. Hmm. Əgər bazarmışsa, bir dənə koku olan heç nə Düzdür, Coca-Colanı içməsə bu yaxşı məsələ, çünki Coca-Colanın özün elə tərkibi nədir onu Allah bilir. Bir də onun zərərdən nə bil ki onun tərkibi nədir. O zərərlə etibarlana içməsə daha yaxşıdır. Çünki onun zərərlərini sən də bilmir onun içində nədir. ondan yaxşıdır. Amma ki kafilərin malıdır, hicrilə əlaqəni kəsək. Bunun üçün bundan da xeyirli şeylər var. Bunun litrli 1.5 litrlik 1500 manatdır, bir də maşın qiyməti 100 mindir. 100 minə nə qədər xeyir qalır onlara? O bir dənə qüllə almaqdan ələ, bir dənə kolan yerə 20 dənə kola Amma bir dənə maşın alıb ona, o görəy gör nə nə şey xeyir ver onlara. Yəni görürsən ki, böyük şeylərdə, onlardan yapışıl amma şeylərdə isə Görürsən ki, dediklər, öz dinləri, bu da insanda əqdin ağıbsızlıqdır. Görürsən ki, bundan da zarur şeylər var. Əgər sən onlara zərər vermək istəyirsən, sən dini və öyrən. Çünki kafirlər qoxmur ki, müsəlmanlar gedib hamısı e, karates olacaqlar və yaxud da konfizyon. Kafirlər qoxmur ki, müsəlmanlar öz dinlərinə qayıtacaqlar dinlər. Çünki o kafirlər də bu gün elan edirlər ki, bəli, bu bizim kafirlərin üzərindəki qələbəmiz əsasən odur ki, müsəlmanlar kitabları ilə və onundan xəbərləri yoxdur. Bu dəhəiqətən qa insanlar qafirdir. Baxmaq ki, ibadət elin Qurandan heç bir xəbəri yoxdur. Quran oxuya bilmir. Bundan danışsam, bizim Şalmanlara Ona görə əgər insan haqqı öyrənmək istəyirsə və dinin öyrənsin, dinin öyrənsin, din əhkamlarını öyrənsin, öyrənsin, öyrənsin. onun Coca-Cola nə dözü biləcəyi Si no quiero lograr pasar con lo que